Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nusayinuhu wa nusawfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati aamalina Man yahdihillahu falamudlalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takuullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 Wa ma'yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Saudara-saudara penuhin, Al-Sama Ali Shahuddin, Dan Nusa Syafiq, Ikhwati fillah, Muslim-Muslimat in Rahmatih, Dan dikasih Allah sekalian. Alhamdulillah, Mersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu ini, Kita menyambung, Kudah tafsir, Menurut suara safat Dan selagi ini, Allah sekalian, Kita masih lagi meniti, Pada ayat yang ke-80 hingga seluruhnya, Iaitu, Fiman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa' inna kadhalika najzi almuhsinin innahu min ibadina almu'minin thumma aghraqna alakhirin sadaka Allahu alazim sesungguhnya demikianlah kami berbalasan kepada orang yang berbuat baik sungguhnya dia termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman kemudian kami tenggelamkan orang-orang lain ayat yang lalu kita telah bincangkan bagaimana salaf sejahtera dikurniakan kepada nuh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya sebutan daripada nabi nuh ni adalah sebutan yang baik sentiasa dan tidaklah ada gunanya kalau kita mendapat sebutan yang baik di sisi manusia tetapi di sisi Tuhan sekalian manusia Allah Subhanahu wa kita tidak mendapat tempat langsung berebutlah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa mudah-mudahan dengan kita merebut kasih Allah Subhanahu wa kita akan dapat merebut kasih manusia kerana Allah Subhanahu wa bila mengasihi sesuatu kaum satu golongan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada manusia ini seperti yang kita pelajari dalam hadis-hadis pilihan sebagai contohnya dalam 300 hadis bimbingan yang merupakan ringkasan kepada riladus salihin bab pada menyatakan bagaimana nak menjadi golongan yang dikasihi oleh Allah SWT dalam setahun ada 365 hari tuan-tuan tolak -tuan, musim raya tolak alam musim puasa ada 300 hari kalau dapat kita manfaatkan daripada kitab hadis yang kecil ni 300 hadis bimbingan mencari riladah Allah SWT ialah ringkasan daripada Riyadhul Salihin Bab menyatakan bagaimana mendapat kasih Allah Kalau direbut kasih Allah SWT Maka Allah akan menjadikan semua manusia cinta kepada kita umpamanya Harapannya begitulah Inna kathalika najiz ibnuhusinin Sungguh jendirikan kami membuat balasan kepada orang yang baik hamba-hamba yang melakukan ketaatan kepada kami ini kami jadikan untuk mereka tutur bicara ucapan sebutan yang akan dikenang kebaikan mereka sampai bila-bila. Sebab penyair mengatakan fahfad li nafsi ka ba'da maut ka zikraha. Inna zikra li insani hayatun thanin. tinggalkanlah sebutan yang baik tentang kehidupan kita kerana sebutan yang baik itu merupakan kehidupan yang kedua bagi seseorang. Perkataan ihsan ini telah kita pelajari dalam kuliah yang lalu dan ini merupakan perkara yang sangat penting sehingga datang jibril untuk mengajar kepada Nabi SAW alaihi sehingga disebutkan antamullaha ka annaka ta tarahu fa illam takunta yarak. Yaani kemuncak kepada kebaikan amal manusia bila dia memandang apa yang ada di sisi Allah SWT itu lebih utama untuk direbut maka amalan lakukan pokok asasnya semua mencari redha Allah SWT Inilah yang umpama ini seperti melihat Allah SWT jadi dia sudah tidak melihat lagi kepentingan sesama manusia. Apa manusia nilai pun tidak penting. Yang penting apa yang Allah SWT nilaikan itu. Itu sebab orang yang muhsin ni suka berpuasa. Kenapa puasanya tak diketahui oleh manusia pun. Bila datang ke ofis emakan ketidak ke, tak ada seorang pun yang pasti. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Wa siyamu junnah. hadis sahih mengatakan bahawa Allah yang balasnya dan puasa itu merupakan benting bagi kita telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu ya Wa Taala. muslim-muslimat, anime mulai gelap kuliah lalu kita telah bincangkan tentang seorang tabi'i yang terkemuka yang telah pun mewakafkan dirinya untuk agama Allah Subhanahu Kalau kita masih ingat lagi kisah yang berkaitan dengan Amir bin Abdullah al tamimi Al-Anbari. Seorang tabi'i yang terkemuka yang telah pun mempelajari Islam ini daripada para sahabat. Seperti Abu Musa Al-Ash'ari Sini Ali kalaullahu wajha Ibn Mas'ud Bahkan sempat juga dihidup pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu Jadi bila dia Membangunkan malam Pengawal yang mengawal itu masih hairan melihat sepanjang malam dia tidak tidur Pengawal itu yang tertidur Dia ditanyakan kepadanya apakah Kehebatan yang menyebabkan tuan boleh bangun malam Semakin rupa sedangkan Memerlukan kepada kita persiapan, tenaga Rehat yang cukup kalau tidak saya akan bocorkan kepada orang lain tentang yang online yang tuan lakukan. Kalau kitalah orang buat macam tu seronokkan ke Nanti orang akan ceritakan kebaikan kita tapi tidak bagi salafus saleh, orang yang saleh yang hebat sepertinya yang mengharap pada sisi Allah. Ni muhsin namanya. Melihat Allah SWT. tak pentinglah pada manusia ni kepada kita tuan-tuan. Kadang-kadang lagi dilayan, lagi kita ni tak dapat nak buat kerja. Jadi Amir bin Abdullah Tamimi akhirnya terpaksa memberitahu kerana takut rahsia dia dibocorkan kepada orang lain maka akan timbullah dalam dirinya riak takut dipuji oleh manusia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan beliau terpaksa menceritakan kenapa beliau boleh bangun malam. Rahsianya pertama dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia tidak mengantuk malam. Dan Allah telah berikan. Yang kedua berikan kekuatan supaya dia tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mohon kepada Allah SWT Supaya dia tidak ada nafsu kepada orang perempuan Baginya kehidupan itu pendek Maka hendaklah diisi dengan sebaik-baik bekalan Nanti kalau dah ada isteri Pada fahamannya Tentulah banyak kerja yang tak dapat dibereskan Tak dapat nak pergi jihad, teringat isteri Tak dapat nak pergi tuntut ilmu, teringat isteri Tapi bila dikurniakan anak saya telah jelaskan pada kuliah lalu bahawa mengikut sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yang terbaik tapi dalam kisah salaf yang hebat ini salafus salaf yang hebat sepertinya ini ini adalah benda yang bersifat khususilah benda yang khas benda yang bagi sesetengah orang dia memahamilah kedudukan dirinya maka dia tidak perlu kepada isteri sebagai contohnya Imam Nawawi sendiri yang kita semua sedih maklum wafatnya pun sebelum menjangkau usia 50 tahun dia juga memilih untuk berseorang diri begitu juga syiul Islam. Ramai lagi yang berkaedah seperti itu. Tapi sunnah yang paling baik adalah mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkali-kali kita nyatakan berkali ini. Mereka faham, mereka buat an sunnah ciplai semini. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukanlah dari kangku dalam hadis sahih. Nabi menjelaskan tentang tingkah laku tiga orang sahabat yang cuba untuk mengikuti menjajaki amalan nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mahu berbukunya, nak puasa susanya waktu, seorang tidak mahu tidur malam nak kiamulail. Seorang lagi tidak mahu berkahwin dengan alasan berkahwin itu menghalang daripada banyak amal salih yang boleh dilakukan. Nampaknya ketiga-tiga itu tidak menghafati Nabi saw. Sunnah Nabi saw. Lebih lanjut lagi kalau dibaca dengan kisah ini kemukaan Odiyah lima Mazhabid yang Al Zahbi, syiar alaminu bala. Tentu ane mulai klasikan. Beliau ni merupakan seorang yang sangat tawadur dalam perjalanan orang tak kenal dia. Jadi bila orang nak mengikuti bersama-sama dalam berhormungan atau sebut, berjalan dengannya, dia telah memberi syarat tiga. Yang pertama, hendaklah kalau kamu terima syarat ini, maka kamu boleh bersama dengan aku. Kalau tidak, kita tak payahlah berjalan bersama-sama. Apa syaratnya? Yang pertama, An Aku khadiman. Aku mohon kepada kamu untuk menjadi khadam. Segala benda minta aku selesaikan. Dia nak jadi khadam, tuan-tuan. Padahal dia tahap yang hebat. Ini, Amirun Abdullah Tamimi. Yang kedua aku mohon kepada kamu semua untuk jadi tukang bang muazzin an akuna lakum muazzinan fala yunazizuni ahad minkum nida' Kamu hendaklah mengikuti syarat kedua ni kalau nak bersama dengan aku iaitulah aku nak jadi muazzin tukang bang bilal kerana ganjaran bagi seseorang yang menjadi tukang bang ni azan ini adalah yang paling besar sekali. Tontonlah hati dalam diksiaskan. Syarat yang ketiga apa dia? Syarat yang ketiga hendaklah aku yang membelanjai apa dia menafkahkan aku yang membiayai perjalanan kamu ini aku yang belanja jangan ada seorang pun yang cuba untuk mengambil tempat ini selagi aku mampu ya Allah waraq lagi solehnya orang ni tuan-tuan hebatnya Amir bin Abdul Lat Tamimi pentinglah untuk kita baca kisah seperti ini supaya dalam diri kita hilang plus stres stres ni timbul kerana kita merasakan tuan-tuan dalam hidup ni sentiasa nak melebihi orang lain kalau kita tak boleh melebihi orang dalam bab dunia, lawanlah di dalam bab akhirat tuan-tuan seperti kata salafus soleh. Kita melihat orang sombong di dunia ni dengan hartanya, dengan kedudukan, pangkatnya, title maka kita lumbuhlah mereka dengan bab amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berlaku kepada seorang yang hendak mencapai kepada darjat muhsin. Baik, walaupun Amirul Mukminin ini seorang yang sangat hebat, sangat soleh. Berlaku peperangan, satu peperangan yang diketuai oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Amr bin Muqarrin Di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Maka segala tentera Segala hasil ganaim Ganaim ni maknanya Apa yang diperkuih dalam perangan itu Telah dikumpulkan Dan dikira dahulu Kerana 1.5 daripadanya akan dihantar ke Baitul Mal Falillahi khumus hahu Falillahi khumus huhu Khumus Khumus ni maksud 1.5 Allah, Allah Rasulnya memiliki 1.5 daripada harta yang telah dikumpulkan Maka dikumpulkan dahulu Barulah dia bagi 1.5 dan kemudian hak tentera Mengikut kadar Keadaan masing-masing datang Menyertai perangan Bagi orang menaiki kuda mendapat lebih daripada orang berjalan kaki Sebagai contohnya Kerana dengan menaiki kuda tu tentunya dia dapat Melakukan lebih banyak Menjalankan lebih banyak tanggungjawab Tiba-tiba Mereka semua dah kumpulkan Datanglah seorang yang tak dikenali Membawa harta banyak sekali dalam tangannya Yang memikul dengan sah payah Harta tersebut Seorang lelaki yang berkeadaan kusuk masai Begak sekali apa yang ada antaranya Semua orang tak menyangkakan bahawa masih ada lagi harta yang tinggal yang belum dikumpulkan Sedangkan mereka sedang berusaha untuk mencari jumlah totalnya Nanti nak diberi 1.5 kepada bayi tulmal Maka terkejutlah mereka melihat Ya ada lagi Ya ada lagi Mereka pun melihat harta yang hebat ini Artinya kalau mereka tidak mengambil peduli Kalau ada seorang yang berniat jahat dia boleh ambil harta tersebut Dalam keadaan Tentu Islam pun tak perasan Tak aware Tapi tiba-tiba orang datang bawa, apa Terkejutlah semua orang yang sedang mengiranya Eh, mana dah datang lagi ni? Lalu seorang bertanya kepada lelaki yang kusum asai ini, asas agbar ni Hai fulan, kamu baru dari mana ni? Ada tak kamu ambil sebahagian daripadanya? Dia tanya soalan begitu tuan-tuan Jawapan orang yang bawa ni Hadalikum Allah demi Allah Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kamu Wallahi inna ha hadal haqq wa jami' ma malakat humuluku faris la ya'lu indii qulama ta zufrin demi Allah apa yang kamu lihat aku bawa ni bahkan semua yang ada dalam apa yang kita perolehi pada kali ini bahkan dicampur semua sekali yang dimiliki oleh gaya baju Persia tak sama pun dengan jari atau kuku di jariku sedikit pun kalaulah tidak kerana harta ini melibatkan hak orang Islam maka aku takkan angkat dia aku takkan ambil aku biar aje tapi aku takut ada yang khianat diambilnya untuk kepentingan dia maka pun terkejut dengan jawapannya mereka bertanya, siapa kamu, Wahid Fulan? Beritahu kami tentang dirimu? Dia kata, tak payahlah. Kalau kamu tahu tentang aku, kamu puji. Kemudian nanti kamu cerita pada orang lain. Tak payahlah. Tak payahlah kamu kenal, kamu kenal ke aku. Dia mahu pergi. Inilah dia, Fulan yang sedang kita maksudkan, tuan-tuan. amir bin Abdullah, Al-Tamimi al-Anbari. Akhirnya, diketahui orang. Inilah lelaki yang kelihatan kusat masa yang bawa harta ni. Yang ikut hukum akalnya. Kalaulah. Mereka tidak menemui baki yang dibawa oleh itu Mereka buat anggapan Dah cukup banyak dah Tapi dia masih lagi bawa Dia berkata demi Allah Kalaulah tidak kerana Hak ini melibatkan orang islam Aku biarkan dia Aku pun tak nak benda ni semua Tak sama pun nilainya Di sisi aku dengan Apa yang ada pada kuku ini Setengah kuku pun tak Aku tak pandang langsung Inilah dia Zahid al-Basrah Inilah orang yang paling zuhud di Basrah Namanya Amir bin Abdullah Tamimi Walaupun begitu tuan-tuan Hidup Amir bin Abdullah Tamimi ini Tidak lepas daripada Dengki mereka yang dengki Orang yang hasyat kepadanya Soal macam mana pun ada orang yang dengki Itulah satu peristiwa yang berlaku Seorang lelaki Nasrah ni Seorang Kristian Dia duduk dalam negara umat Islam Dia dipanggil sebagai Zimmi Zimmi, maknanya seorang Kristian Ataupun orang ahlul kitab Ataupun yang tidak beragama yang duduk dalam negara umat Islam Dia panggil Zimmi Asal saja dia memberikan ketaatannya kepada kepimpinan negara Dia panggil Zimmi Negara Islam, orang-orang kafir duduk dalamnya yang mendapat perlindungan Dipanggil Zimmi Zimmiyun Dalam hadis Nabi telah memusabda Man aza zimmiyan Fakat azaani Siapa yang menyakiti orang Bukan Islam Yang duduk bernaun Dalam kerajaan Islam Memberikan ketaatannya Kepada raja Islam Maka semuanya Dia telah menyakitiku Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimah Ibn Qayyim Menulis satu kitab besar Namanya Ahlu Zimah Satu buku besar Ahlu Zimah Kita kena baca pada ini Dalam konteks negara Dia kaum Janganlah kita nak pakai akal kita Bacalah, kajilah pandangan ulama' yang terdahulu Sebelum kita buat satu rumusan Jadi, bila lelaki zimi ini dianiaya oleh seorang polis pada masa itu Syurta Seorang, orang yang berkuasa lah Dia suruh keselamatannya menganiaya raja menganyai lelaki zimi ini Lalu lelaki zimi ini Yang Kristian ini telah memohon pertolongan kepada orang kelilingnya Tolong aku ajiruni ajarakumullah Tolonglah aku wahai sekalian Islam Aku dianiaya olehnya Semua orang takut lah Sebab ni orang berkuasa Diheriknya lelaki zimi ini, Lalu dipukul depan orang ramai Maka semua orang tidak dapat membantu kerana ketakutan Amir ni berani kan Kita dah suhu doanya kepada Allah SWT Allah makbulkan Berani dia Dia pergi jumpa dan bertanya Apa hal kamu ni? Kenapa kamu dipukul? Kamu tak bayar cukai ke? Jawapannya Saya bayar tuan tapi kenapa dipukul kamu dan ditangkap kamu diikat kamu seperti ini? jawapannya kerana dia paksa saya bekerja di kebunnya. Dia suruh saya kerja, kalau kerja bayar gaji biasa tak apa ni dibayar separuh daripada keperluan sedangkan saya ada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini, ini kisah seorang Muhsin. Kita akan belajar riwayat salafus saleh seperti di soleh para ulama dalam kitab Siar Alamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al Mari sekali untuk kita memahami kedudukan orang Muhsin. Muhsin ni apa tuan-tuan? Muhsinin antaranya beribadah kepada Allah, merasa Allah melihat kita. Yang kedua buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kita. Ini yang payah. Kalau nak baik-baik kepada orang yang buat baik kepada kita itu biasa lumrah Fitrah mengatakan begitu. Tapi kalau nak buat baik kepada orang yang zalim kepada kita, ya Allah, nialah susah. Tapi inilah dia hayat at-tabi'in, kehidupan para tabi'in yang perlu kita pelajari. Insya-Allah kita akan lihat lanjutannya dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam.